Så ja, er det en god likør. Ja, ordentligt glashoved. Uh, ja, den er da god. Skål. Og rigtig hjertelig velkommen uh, til en helt ny, anderledes, berneslikørstol. Ja. Yeah. Med løg på. Og så alligevel ikke. Vi skal måske lige sige tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind tak. Tusind tak. Til alle dem, der mødte op til vores reception. Og tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tusind, tak til dem, der tænkte på os, men som ikke kunne nå frem, fordi de måske ikke lige er boet i Danmarks Røvhul, København. Det er det. Øh, I gik ikke glip af noget særligt. Andet end mukke selvfølgelig, for at se at høre. Ja, og han er kanon. Ja, han er dejlig. Men øh, Han er valgblæret. Nu er den på gaden. Banius, det køber stuebladen. Ja, det er du, den. Giver du et kys. Og der er altså gåt på. Og der er selvfølgelig også tre helt nye baner til budjafaspillet. Som vi ikke siger, hvad det handler om. Men, Hvis vi ikke har sagt i et forrige program, det ved man jo aldrig. Det har jeg allerede glemt. Shh, det må man ikke sige. Men i dag handler det lidt om børnemusik. Hvordan man bliver snydt som børn. Ja. Det, man Hvordan... troede var rigtig fedt, det må vi lige lige finde ud af, når man bliver lidt ældre, var en hver gang Pis. Ja. Børnesangen er råden til alt ondt. Og selvfølgelig er det vores Der er korreks. Ja. Yeah. Og, um, Og en anden konkurrence. Man se lige den her. Åh, oh, ja, ja. For saten, den var god. Okay. Og vi har selvfølgelig også vores likørvinder. Det har jo lige været den første. Så kan ja, se, hvad der sker. Og vi kunne blive ved, men det gider vi ikke. Lad os så, så. komme i gang. Ja, nu skal vi i gang. <laughs> Goddag igen. Goddag igen. Kan du godt lide eventyr? Ja, det Det kan jeg. For at lave noget gang, du i skolen, i skolen. Jeg, jeg, tror ikke, jeg Fortæl nu Fra første dag i skolen vidste jeg, at jeg skulle være klassens klovn. Sat på første række med Jesper, for han var altid doven, For så troede læreren nemlig, han havde overblikket, med, hvem der lavet larm. Og altid pjekket Jeg var mere ud foran døren End jo hovedslidner Når vi lader tage fat på skolens tab Pedalens blæk stivner Til inspektøren Ja det var mig der altid tog en i anden skuffe Til pedalen kvart over fire Skolen det behøves ikke at låse For jeg havde et nøgle bund, Der var større end dit, Så jeg altid kunne se om der var noget på skolen Der skulle være mildt Og om aftenen for skolen Vi dansede altså break Og lavede graffiti Alt inden for balladen Ja der var jeg temmelig flitig Med at gøre andres dag, Til en lortet dag Som at skifte tredje klasse et tiktøj, ud med et flag. Eller putte møet trækker julkapselne på lagerne spiler, så når det kørte hjem raslende så stod jeg vinkede og spiler.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 Og bølle om mig og hvem Og resten af rådset Der drev lægerne på årlov Stemplet som tosset Røget pibe på lokummet Og skal pik med en dåse Skrældet inspektørens bil Og hældt et liv Fra bøllefrø til bølleblomst Fra bøllehand i Hvad har han nu lavet? Hvad kan det næste ikke blive? Så alle flæbede unger Vær med hinanden For bare man lyver sejt Får man ingen streg i panden.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 Jeg havde givet, så han ville kun høre englene synge. Okay, jeg tror lige, jeg smutter ud foran døren. Til biernes omklædningsrum, jeg fuldtes, sammen med søren, så kunne vi nemlig se, om der var nogen, der havde fået hårdt var karamellen. Det var sjovt, selvom man ikke var gammel nok til en tur på kaffesælen. Men det blev da til stivt i lejehuset med betina og kæmp forladt med meget lort den gang, som i dag kan gå og grinne af. Goddag, det er Tom. Ja, ja, goddag. I snakker med Eske Gudmund, den står til, nu ringer jeg, fordi jeg skal bruge en kopimaskine. Ja. Og det er vel hos jer. Ja, det kan du tro, det er. Det er jo sgu da dejligt. Ja, hey. Nu skal du se her. Jeg skal bruge en øh, kopimaskine, som øh, har nogen øh, sådan... Hvad øh, øh. kan den Ja, der skal være farvekopi, først og fremmest. Farvekopi? Ja. Og, øh... og så skal den, øh, den skal ikke være så stor, og den må gerne... Er der noget, I har, som, øh, som er batteridrevet? må I ikke forstå, Og det er kun A4, vi snakker om. Ja... Ja, det er det faktisk. Den skal gerne kunne komme ind bag en kassevogn, ikke? Hvad, hvad? Skal, den skal stå i en kassevogn. Altså, du, du skal have 220 volt til at bruge den, jo. Det skal man. Ja. ja. men det må jeg så få ordnet med med, med, med, med med kassevognen der. Men den skal, gerne, den skal være hurtigere på polidlig, ikke? Og så skal, den stå, øh, så skal den stå bag en kasse, ikke? Og gerne må kunne holde til at blive, blive transporteret, ikke? Altså, ikke for fintfølende. Uh, altså, nu øh, taler vi om maskiner. Altså, alt sådan noget udstyr, det ja. er jo lidt følsomt. Det Det ja. er jo ikke... Altså, for eksempel, hvis du nu tager taler om, om en, en kopimaskine. Ja. En kopimaskine, øh, den kan slet ikke... Altså, en normal kopimaskine, almindelig sort, ja. Ja. Den kan du ikke stille sådan bag en, i en kassevogn. Så skal du have 20 grader varmt inden bag kassevognen hele tiden. Nå, okay, okay. Ja. Ja, ja, altså det skulle gerne være sådan noget, uh, uh, at altså, vi bruger den der, og så kører vi ud til stedet sted og så kopierer vi nogle ting, og så kører vi igen, ikke? Hvor meget, øh, hvor meget skal den kopiere? Ja, to, skal det kun være to, små, små ting, eller A4 ja, kun? Ja, A4, ikke? Og så ja. Det er sådan lidt, uh, vil der, an... ved, ved du hvad, jeg vil, jeg, vil anbefale dig, jeg vil anbefale dig at sætte den til af en, øh, en bærbar PC. Er. Jeg har en printer herinde, der ja. koster 3.000 kroner. Ja. Med scanner og okay. printer. Og ja, til farver. Og ja, til farver. Hvordan og det er, er blæk. Ja. Lad, os, lad os forestille os, at vi skal kopiere med masse dårpenge penge. Ikke? Som bare for skæg. Ja. Og så er liggende, ikke? Og så, hvordan gør man så med scanner og sådan noget Så lægger man så den ene i scanneren... Du, du, kan, du kan gøre to ting. Du ja. kan enten scanne det ind i PC'eren, så ja. som du har gjort det. Ja. Og så kan du gå ud og sige print. Okay. Okay. Og så har du en printerfunktion, øh, som, som gør, at den printer, og så skal du bare lidt sørge for at få etableret et eller andet varmeanlæg i bilen, så der er 20 grader altid. Okay, okay. Ja? og det er vigtigt med. Altså, tænker Temperaturen jeg for... er vigtig, uanset hvad pokker, du har med at gøre, af sådan noget elektronikudstyr. Er, er, det, hvad hedder det? er kvaliteten god så, når den kommer ud af printen? Altså, hvor, altså øh, er, er, det, er det lækkert? Jamen, altså, det er jo... Altså, det, lad mig sige det med det samme. Det er jo ikke det samme som en kopimaskine til 200.000, Nej, men prisen er underordnet. Ja. Lad os sige det så... Men hvad, du godt? kan ikke have en kopimaskine til 200.000. Den kan der ikke have stående bag sådan en barvogn. Det kan man ikke. Nej. Men, men jeg, jeg, dig, være, det. jeg tror, jeg vil kigge ind til dig. Det fordi synes så, jeg, du så... skal gøre, fordi jeg har nemlig både den lille billige der til, mm. til 3.000 kroner, som er på tilbud lige i øjeblikken. Ja, det er jo gabbelommer. Okay, og, og det er en blækprinter, og det er jo sådan noget, som man kan sige, når ja, men ved du hvad, hvis skide går i stykker, så, så, så siger vi, ah, ude præcis, højre. Oh, oh, og øh, hvis øh, alternativet er så, så skal du op i en laserprinter med en scannerfunktion. Ja, det synes så. jeg, vi skal finde ud af, fordi at så tager jeg lige min kammerat med, der forstand på sådan noget shit der. Ikke? Ja. Og så snakker vi lige på det og ser på det. Hvor lukker det I i dag? Vi lukker klokken 16. Okay. Jamen, ved du hvad, jeg siger, om jeg kan nå det, så når jeg det næste uge. Ja, du er velkommen. Okay, god weekend. Ja, lige må du. Hej. Fone, Claus. Ja, dog, du snakker med Gert Svendsen. Jeg skulle høre noget angående i en plade. Kan du hjælpe mig med det? Ja, det kommer an på, hvad jeg skal spørge om. Øh, uh, ja. Det er sådan lidt, det er sådan lidt kompliceret. <lød> Fortæl. Um, det er noget, jeg har hørt i radioen. Vi spillede meget. Det er noget med, øh, ja. Øh, ha. Det gør så godt på pækken. Øh, uh, ha. Uh. Uh, her. Er det noget, der siger noget? Nej Det gør det ikke? Nej, det gør det sgu ikke, du. Jamen, det er ikke for sjovt, Den er god nok. Nej, ja, det kunne du bilde mig ind. Jamen, det, det siger mig ikke noget, du. Nå, for faen. Ja. Der det... var nok af det dem, der spiller det. Ja, altså i radioen. Ja, eller hvor de spiller. Ja, det er radioen. Ja, der er mange, mange muligheder, ikke? Jo, det er så sjovt og rent Nej, Nå, men der kan du ikke hjælpe mig. Nej, svarer ikke, du. Det er jeg af. Ja, det skal du bare være her. God weekend. Morgen. Herre, Oh, ja. ja Simon, vi måske havde du? som sagt øh, pladereception i onsdag, i onsdags. Og ja, øh, øh, yeah. jeg var en glad mand. Jamen, det var meget sjovt. Jeg synes i hvert fald at. Øh, jeg håber ikke, der er nogen der er blevet skuffet eller stødt. Måske nogen måske er blevet siger. Øh, mukke for at se at høre lidt. Stødt og skuffet, men det gør jo ikke noget. Han er jo bare en gammel nar. Ja. Yeah. Øh, men i hvert fald. Øh, har lige to, jeg godt vil takke, og samtidig lige øh, råb et par hjemmesideadresser op. Ja, fordi vi har jo opdaget, at øh, vi, øh, vi pludselig kom på, på nettet med en masse billeder fra vores reception. Ja. Og det vil vi selvfølgelig sige tusind, tusind tak for. Mm. Og bruge lys billederne endelig. Ja, øhm, og der kan vi jo blandt andet sige, at øh, hvis man lige ikke var til receptionen, men måske ville se nogle billeder derfra... Så er der den her hjemmeside, der hedder 3xw.luderbar.dk, altså luderbar, øhm, som er meget flittig med kamera, og der kan man gå ind og kigge lidt på nogle billeder, som de har taget fra receptionen. Og så er der også Bo Skakke, bedre kendt som 3xw.skakke.dk-kus. Han har også været ah. flittig med kamera, og det er vi selvfølgelig glade for, eftersom det var lidt svært for os selv at tage nogle billeder. Ja, vi er travlt. Vi er meget travlt. Der var øh... så mange lyshårde piger, der skulle rives rundt på bagsædet. Så tusind tak. Nej, det mente jeg ikke, det har sagde. Nej, det er også noget pjat. Lidt ja, med det. det var noget pjat. Simon, har du noget? Jeg ved, du har noget med noget likørvinder. Øh, jeg har en likørvinder her, som hedder... Så kan hedder... lige til vindere. <coughs> okay. Den samler du lige op, når vi er færdige med programmet. Ja, undskyld. Øh, der er en uh, mail her til... Alte Danflaske Likør, hvor bare til Nana Jensen... Øh, som bor i Svendborg og øh, det skal du glæde dig til for det er sådan et klistres dags men om ikke andet så kan man blive brand Steve det er nemlig rigtigt det er det skal jeg eller for du? ja jeg synes du skal gå videre jeg har en her fra René Hoffman øh, bedre kendt som øh, Dr. Elvis Oha. og Ring, han er blevet meget tunfixeret og tænkt på om vi ikke kunne lave et uh, tunometer til vores hjemmeside og det er vi faktisk i gang med René. Yeah. den er lige om hjørnet Um, så, så du kan se, hvor høj du er i tun. Dåser er vel at mærke. hvor meget du er i tun. Um, og så spørger han så, hvem det var, der havde lavet det nummer, som vi spillede i sidste uge, der hedder Min Hat har tre buler. Den har tre buler. Um, og det er som en Cæsar, hedder han. God gammel. Han, mm. han døde vist nok sidste år, tror jeg. Nej, han døde faktisk for to måneder siden eller sådan noget. Nej det er længere tid siden. Ej, det er det ikke. Jo. Skal vi bede? 100 kroner. Det ved aldrig. Nej, det ved jeg godt, hvorfor det gør Øhm, og så var der den anden. Det var den med striseren og alt det her haløj. Og det er med en, der hedder Benny Holst. Og nummeret hedder Balladen om H.H. Det var en meget samfundsrealistisk nummer. Men ikke det var. Med meget, ej, ikke seksuelle undertoner, men... Ej, voldelige vold angsttoner, synes jeg. Ja. Øhm, og samtidig så siger han også eller bidrager med en fra kælderen her. Noget hedder Banyo Boy, som jeg lige vil undersøge, når jeg får for tid. Og øhm, se, om det er eller, eller, eller, eller, et guldkorn der. Det er nogen, der hedder Jan og Kjell. Øh, de syngende dværge skærn Skjern. Skær. Oh, det finder jeg lige ud af. Men øh, den øh, skulle også være helt god. Øhm, og der er også en, der spurgte om, øh, vi ikke lægger taxa-rap ud på nettet. Og det gør vi. Vi skal bare lige Fandt. have den også sammen. Og det kan godt tage lidt her Øh, ja... Yeah. Hvad var det med likørvinderen der? Det var Nana. Ja, det var Nana, som får en pladslig kør i løbet af ja, næste uge. Ja, når du får taget dig sammen, ikke? Ja, det er det. Øh, ja, var det ikke det? Jo, det Jeg synes jo næsten, at vi skal springe videre, inden at det bliver til sådan et snakkeprogram. Lad os gøre det. Det er godt, det Ja, goddag. I snakker med Leis Weekend. Øhm, nu skal de høre her i allerede et spørgsmål omkring øh, noget asbest. Ja, jeg har fået taget mit gamle asbestloft ned i køkkenet. Det er nok ikke mig, du skal tale med, kan jeg høre, men jeg prøver, at jeg kan stille det op til Lars Sørensen lige et øjeblik. Tak skal du have, tak skal du have. Bum, bum, bum. Lars Sørensen? Ja, goddag, snakker med Lars W. Nu skal de høre her. Jeg har da et spørgsmål angående noget asbestloft. Ja. Så jeg har lige fået for nylig fjernet mit asbestloft fra sommerhuset. Ja. Eller bare for at tage det ned, for jeg skulle have noget pænere. Ja. Så ikke på, om jeg kunne sætte op i min campingvogn? Du må ikke sætte det op igen. Hvad siger du? Du må ikke sætte det op igen. Hvis det er deres bedst. Nå. Må man ikke det? Nej. Det skal jo bare blive campingvognen. Det skal jo bruges 3 uger om året eller sådan noget. Ja. Men hvordan... Det øhm... Nå, men det var ellers være pisse billigt, Jon. Jeg lyver flyttet ud. Ja, men det må man ikke. Åh, oh, sig... øh... Men... Men der er jo egentlig ikke nogen, der tjekker, at man gør det Altså, er det farligt? Jamen, det er, det er jo... Det er jo... Hvor farligt farlig er, farlig? farlig er det på en skala for 1-10? til Hvis jeg nu siger, at jeg bruger campingvognen 3 uger om året. Jamen, altså... Asbest, asbest, det er fibre. Og de én fiber er farlig. Og der er mange fibre i asbest. Det er der. Ja. Der er over 10? Det, der er mange. Åh, oh, for satan. Det kunne ellers have været pisse billigt, du. Mm -hmm. Nu står jeg uden i campingvognen. Jeg havde regnet med, at jeg gøre det. Mhm. Mm hmm. Jamen, så, må jeg sgu, øh... Jamen, så sætter jeg sko op i kompletten eller noget andet. Men du skal tak for hjælpen. God weekend. Så er det blevet tid til en fra kælderen! Tre små kineser rundt på Højbroplads Sad og spillede på kontrabass så kom en betjent, spurgt hvad der var hent. Tre små kineser rundt på høj Træ, små kanar, så på hej, bra, plads. Så også på kontrapas Så kom en betjent, spurgt hvad der var hent. Træ, små kanar, så rappe, hej, bra, plads. Tri, smit kineser, ribi, hi, dripslis. i spille, de bekyndt, trippis. Sikke min pige int, hint, tri smykke de serib i hibry plis, træt smykke nu så røb i hibry plus, sødt hvis på grund røb sikke min pige int, ved de ve Sripi, bryp, liss, sid isbillede pikkens, Sripi, min pittichit, spudlet i vejhit, Sripi, kig i tro, tro på noget, tro på håb, håb løs, så os spullet på konto, tropos, så kom tro, tro på noget, på håb, på hede, Sæt et spil, det er på kontrapes. Sikke min bitch, spurgte vi det ved hent: tre, tre små kinesere på, og på Så kom en betjent, spurgt, var tre små kinesere på høj broplads satte spillede spilletter på kontrapass. Så kom min bitch, spurgte hvordan var hent: tre små kinesere rundt på høj broplads. Ja, der er, de snakker med Myrna Karlsberg. Jeg kan se, at de har kurdisk rulle. Ja. Uh, ja. Altså, fordi jeg har hørt, at Pornolas, han tager 2.000 for en omgang. Og her kan jeg se, at der står 32 kroner. Det er jo meget billigt. Den koster 35 kroner. Der står 32 kroner på menuen. Er det ja. den gamle menu. Nå, for søren. Ja, det kan jo. Men det er stadigvæk 35 er jo lidt, ja, det er jo, ja, det er jo lidt billigere end Pornolasse. Han skal jo have 2.000 for en omgang. Uh, jeg skulle bare høre, kan de garantere for, at den unge kurder, der kommer ud af, af sygdomsfri? Sygdomsfri? Ja. Hvor, hvad, hvad mener du? du, tror, du... Ja, jeg, jeg, jeg forstår det. Jeg trænger til en lille omgang, og så var det, jeg så kurtisk rolig. Og det, det var lige mig hvis jeg kunne få sådan en frisk ung mand ud, du ved ikke rive mig lidt rundt. Ja. Det... Er det noget, der kan lade sig gøre? Ja, jo, ja For 32 kroner? Nej, ja, 35 kroner. Åh ja, undskyld, ja. Det er fint, så kigger jeg ned og kigger på udvalget. Ja, hvor meget skal du bruge? Ja, ja, ja, ja, lad mig se, der er tre ruller, tror jeg. Tre ruller? Ja, jeg kommer lige ned forbi, jeg, jeg, jeg snupper lige en, en taxa Så kommer jeg ned og kigger på de unge mænd. Skal de tak skal I have. Hej, hej. Ja. ja, Simon, skål. Skål, skal jeg lige fjøre. Nu er det jo blevet tid til... Øh... Ja, det er det. Og der er nogen, der har skrevet ind, og de synes, at den var for let. Øh, men sjovt nok, så har vi fået ca. 700 så mange mails, som vi har alle de andre gange. Til sammen øhm, på én gang. Og det er jo ikke... Ja, det er, jeg vil ikke sige noget ondt om nogen, men øh, det er jo kun godt. Nogen påstod, at øh, den var for let, og ja. at vi var pissehamrende dumme. Mm. Men til jer... Ja. Til gengæld, ikke? Så er der ikke én eneste, der har svaret forkert den her gang. Og det kan vi jo lige, Jan og jeg. Vi vil jo ja. bare gerne have at i alle sammen skal med. Vi vil jo bare gerne lege. Ja, vi vil bare af med noget mærketøj fra Alice. Det dyreste er det dyre. Ja. Men Jan, du sidder med bunken. Altså, ja, vi kan der jo sige... er cirka 700 mails. Jeg vil blande nu i hånden. Men Simon, kan du ikke lige fortælle, hvad valgmulighederne var, og hvad det rigtige svar er? Det kan jeg i hvert fald. Det var sådan, at man skulle gætte en lyd. Og man skulle enten gætte, om det var et bornholm der ringede, var det et de ægge-ur, der ringede? Eller var Eller? det et digital-ur, der ringede? Ja. Og, og det og rigtige svar... Det får Peter? vi lige her om lidt, fordi jeg har lige blandet de her 700 mails, og hvis jeg breder mig ud en vifte her, som sådan en anden øh, kortgøjler... Øhm, Værsgo og træk. Skal jeg være trækkerdreng? Ja. Men inden jeg trækker den første, skal vi så ikke lige have sådan en her. Jo, og så, så er spænding sat i vejret. Så trækker jeg. Ja. Ja. Svaret er Bornholm-ur. Gitte Pedersen fra Aarhus. Ja, yeah. og det rigtige svar var nemlig Bon Holm og Ur. Det var det, og yeah. Birgitte hun er en størrelse M. Skriv ind til os, når du det bliver blevet størrelse Det altså er ikke fortælle lytterne. Det kan jo være, det var meget personligt. Skriv ind, når du bliver størrelse XL. Men du får i hvert fald mærketøj for fra T-shirt. Fra T-shirt? Det er det. Fra skal <laughs> Du skal Alice. være trækkerdreng igen. Ja. Så skal vi lige have sådan en her. Det klæder dig. Men du får ingen penge for det. Ja. Kan hey. vi... <coughs> Så lige meget, for at jeg er millionær. Lyden var præcis som mit æggeur, 5 minutter efter, at jeg har trykket på knappen. Det er et dyrt æggeur, men det er selvfølgelig rigtigt. Hvilket ur. Det er jo det. Den er god nok. Jens Gård Grønner Pedersen fra Aarhus. Ja. Hvis jeg lige får stablet dem her på højkant, Nå, ja, det så spiller. tror jeg lige, at du kan snå en mere. Der. Yes, og det er Henrik The Kings ven, Jens Christian Pindborg fra Ribe. Yeah. Og han er en rigtig mand i så kan jeg se. Det er han. Og han vil også godt høre nasi Rap, men den ligger altså ude på nettet, og vi kan ikke lide mere at spille alt det der gamle. <tødder> så hvis, du lige, hvis jeg lige stabler de sidste 754. Skal jeg 20... så lige have sådan en her? Jo. Og så trækker jeg den sidste, mine damer her. Ja, for så er spændingen helt i top. Og hvem er det lige, der har vundet den sidste ja. t-shirt? Det er selvfølgelig Kirsten Jenum fra Trostrup. Ja, jeg vidste. Og Kirsten Tøsen? Nej, du sidder her og vrøvler. Det er en, der hedder Carsten. Og Kirsten Tysen har vundet. Kirsten Carsten Tøsen, du har vundet en t-shirt i størrelse large. Ja. Men øh, vi skal også, vi, Var det ikke det? Vi skal også videre i ja, dansk Ja, end det havner Men, i hatter øh, Jeg tager lige to, at øh, jeg skal slukke den her sko. Vi let. har jo hey, hey. spillet oh. lidt dejlig børnemusik i dag. Oh. Øh, blandt andet tre små kineser. Som egentlig er noget, altså jeg fatter ikke rigtig, hvordan er sådan noget, hvordan, altså dengang jeg var lille, kan Selv jeg huske, jeg synes, det var helt vildt godt det der, men i dag er der ret skuffet, altså. Synes, det lyder det var, bare som en eller, anden, øh, en eller anden mand, der har talefejl sådan her undervejs, eller putter sådan nogle tandlægetamponger ind i kæften. Ja, eller rigtig tamponger. Ja, eller noget andet, men det er vi ikke at komme ind på. Nej. Øhm, skal vi vente lidt med, med, med den her ikke? uges konkurrence, og så hoppe ud i noget øh, hoppesang med Eddie Scholler? Ja, men så skal vi også have konkurrence skal vi ikke? Altså den rigtige konkurrence. Denne uges konkurrence. konkurrence. Men lad os komme videre. Vi skal lige have sådan en her. Jo, oh. tak. Og øh, så bliver det tid til Eddie Scholler med hoppesangen. Det er Banius i kørestue. Ja, ah, hallo, jeg er Det er Brise. Ah, hvad så Brise? Hvordan går det med dig? Ja, det går helvede til. Hvad fanden går det med dig? Ja, det går godt nok. Vi er jo lige udkommet med en CD, jo, og der er du jo involveret, kan man sige. Ja, det synes jeg sgu ikke. Okay. så altså, hvad du laver? Jeg, hvad? hvad du laver? Ja. Ja, vi lavede noget telefonfisio, hvor det var, at øh, vi ringede op til dig, angående noget med nogle øh, jointer og noget rulninger og noget. Nå, no, ja, uh, ja, det husker jeg godt. Man kraftede mig lige siden. Jeg lovede dig for, man. Er med, at man kommer i gang i en bæksen, du. Er det det? Ja, det skal Ej, men, jeg love jeg dig tror, for. Jeg tror det bliver stort. Det tror jeg også. Skal... Det vil der kraftede knald på herude, du. Er det det? Ja, det, det er flere ton om dagen, vi snakker om. Du lover dig for, man har regler ikke, hvordan til alt stiger, du. Der kommer sgu kroner i kassen. Jamen, så er det jo godt. Det er sgu godt for. Det er godt, der kommer kroner i kassen, og alting stiger. Det er jo det, mand. Og du ved, hvordan det er. Folk, det er udspørgsel og efterbyrde og... Hvad det hedder? Efterspørgelse. Ja, ja. Også det, mand. Det er tre ting. Det er helt vildt. Jamen, det, det, er det er jo meget at holde man. styr på. Postordre, internet... Nu venter vi bare på internet-tog, så der kommer lidt mere fart på. Det er jo snart i år 2000. Det er rigtigt. Det er jo det, mand. Det... det er for kib, det er lort. Ja, der er i lort, kan jeg forstå det så. Det er totalt, mand. Vi laver postrådder, man laver megapakker, 500 pakker, sender to store baller sted hver dag. Er det rigtigt? Det sådan er For det, satan, det er godt, var. Jamen, så er der jo gang i biksen. Det er det. Det er jo kanonen, mand. Men hvad hvad så, når du ikke arbejder? Du, du kan da ikke arbejde hele tiden? Så er det ikke kanonen. Så er det kun gevær. <laughs> okay. Det er sgu da i orden, Det er også. det. For satan, det er ikke godt. Jo, det var sgu da hyggeligt at høre fra dig, Brise, men øh, jeg sætter et eksemplar af pladen til dig, eller to. Det er så dejligt. Fordi... Hvad kan jeg bruge den til? Jeg har ikke det spiller. Der var lige nogle af drengene ude og fik en til mig, du ved nok. Ude i bøen. ikke? Nogle af med lange negle. <laughs> Nå, okay. Ja, på den måde. Ja. De må da kunne skaffe noget cd afspiller eller noget til en, ja, det det, en, en og Du plejer jo at være god, god kunde, jo. Ej, det skal du ikke sige her. Vel? Det, Nå, jeg jeg tror, vi slutter her, inden du... du der, ja. der er syvkromst-chillum på vej til mig, jeg skal tænde op for. Og... Okay, så, så riv nogle lungsmæk ned i skidesækken. Okay, du. okay. vi det ses. Med, ha' det brunt. Yes. Hej. efterfølger, det er Ja, Mansen. Jeg går da ind snakke med Brian Hansen. Måske de hører. Jeg ringer angående, det er øh, kæder, jeg har ringet. Så, ikke? Fordi at øh, jeg har... Øh, altså, vi kan godt snakke sikkert her, ikke? Der er ikke noget der. Hej. Det er I sgu i orden. Jeg har et lidt intimt problem, lad mig sige det på den måde. Okay. Øh, Konen og jeg, vi har gået til noget sexterapi, og ja. det får ligesom for at få gang i det igen. Ja. Og der har jeg så fundet ud af, eller hun har fundet ud af den gale ræd, at hun er på noget med lidt kæder og sådan. Ja, okay. Det, der så ligger i det her problem, vi har så været i 4K og i Silvan og sådan noget for at kigge på kæder. Ja. Og der er så noget, der hedder en, en lasteevne eller sådan noget. Den skal kunne bære noget, ikke? Jo. Problemet med det er, at min kone, hun vejer på den gode side af 200 kilo. Okay. Og det er, øh, er der noget, holder mig der mere med at holde af? Sige, det er den, det, man, er. Ja, ja. Ja, ikke? Jo. Og, og hun har en fræk sag, som bare fanden. Okay. Men jeg skal sgu have nogle kæder, der kan holde sig over det. Jeg kan sgu ikke bare, du ved, hvis hun hænger der og falder ned og sådan noget. Ej, og, og så kommer hun også til skade med det, du ved, ikke? Ja. Så det jeg vil høre det var. hvad for en kæde er det man skal fatte her? Jeg skal hænge konen opp, eller sige det hun har en drakt, og der er noget. du skal ha. Huske op så i en festkjemdrakt nede i kælderen, ikke? Okay. Og der skal jeg altså det ber cirka det sige, 200. Det, det er lige træk nedad. Lige træk nedad, ikke? Måske ja, ja. lidt gyngen frem og tilbage hvis hun er ja, stiv, ikke? Ja. Men altså, det kan man jo afhænge af hvad man gerne vil have til at se ud. Ja, men altså det må gerne se godt ud, ikke? Altså, det må, det må godt være lidt lier for penge, ikke? Ja, fordi altså prisen, så, det er slet ikke noget problem. Nej, fordi så skal vi over det der hedder Rostfri kæde? Okay, okay. Ja, det fordi det ville jo nok være det pæneste. Ja, det det, ser, og, det skal også se pænt ud. Ikke? Ja, det, jeg er, det. Og alt det andet, det ser jeg sgu ud af helvede til. Lidt! <laughs> <laughs> så, så er det enkelt af det. Ja, du ved. Det gør konen sgu også, havde han nær sagt. Nå, lad nu det. <laughs> Jamen, Og hvis man for eksempel tager en 6 mm kæde. 6 mm. Jeg skriver lige ja. ned her, du. 6 mm kæde, ja. Så har man 450 kg i løftekapacitet. Okay. Her, per part. Ja, det burde du gå hænge i de ja, det skudet. Ja, og så kan der også, kan man sige, så er der også lidt slid i det. Og... Ja, det er der jo ikke. Og så skal jeg ja. også have nogle ophæng, ikke, du ved. Ja, det har vi jo ikke meget af. Nej, men det kunne være, du havde en Du duved, due fagbranchen, ikke. Du ved. Det ja, kunne ja, være, du havde ikke går råd. Du det er nok mere sådan over i. Hvad hedder det, Karl F eller sådan noget. Triser. Ja, nej, skal der være noget trisoværk også? Ja, hun skal jo gerne kunne have sig op, ikke? Jamen, det kan du ikke gøre med kæden, jo. Nå, nej, for fandme. Nej, vil du være, så skal vi bare kede, og skal vi hænge den op, ikke? Ja. Øh, Så skal ja. der have fat i noget med noget sno, og det er noget værd lort. Ja, det skal ikke noget snor du. Det holder sgu, det holder ikke til du. Næ, også for det man kan ikke, man kan ikke slippe lort, så falder tingene ned igen jo. Ah, skal jo hænge der lige min lille humlebi, ikke der, du ved. Ja, ja, okay. du ved? Men altså du siger en insektmil markedet og så en løftekapacitet på 450 kilo? 450 kilo. Okay, og det det man skal færdig, synes Ja, ja. Og det kan man, der kan man elskafter hvor kan ud og jæmme ske. Ja, ja, du kommer da bare herude. Okay, jamen ved du hvad? Det koster 150 kroner meter. Ja, altså, det er jo fantastisk. Jeg det er sgu fandme Jo, jo, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Men prisen, du ved, det er jo selvfølgelig ikke noget. Nej, nej. Men øh, altså, øh, hvis nu jeg ville spraymale den her kæde med sort, når den hang der, ikke? på en skala for 1-10 var, var det fedeste. Ville det så ikke se fedt ud, hvis den var sort? Nu er jeg kæde jo i forvejen meget mørk. Den er meget mørk, og ja, ja, det er sgu dejligt. Den skinner ikke sådan rigtigt. Okay, fordi øh, den må nemlig gerne være mørk. Den ja. må gerne være mørk, siger jeg, fordi ja, det ser godt ud. Ja, selvfølgelig glanser råsfri jo altid, ikke? Ja, men det er jo men, også det. det altså, øh, med den der metallik glans ikke? Det, jo, ja. det kan jeg også godt lide. Jeg godt lide, lide hård og ja. rocker, den der metallik ja, glænser, ikke? Ja. Ved okay. du hvad? Det er det, jeg tror faktisk, det er det. Kronen kommer hjem på mandag for kursus. Ja. Vi kigger ud på mandag, ja, og så, så snakker vi sammen. Ja, det gør du godt. Tusind tak, Hej. du så, so, baby, <laughs> skal du uh, med mig hjem? Og, oh, ui, tidaa. Læn dig nu tilbage, og oh, lad må så behag. Hey. Suge i min maskums krop, den sorte givet på vores bibbe. Den ligger så i giften. Men bare suge og Bliver noget basket. <tysken> ja, baby ryd på hvad du har. For det det søn, der var hos det far. Ryd på hvad du har. Jeg så i røvenbær. Der er så en lille missekattekilling. Nice kan du mærke, hvor det, vi havner os to sammen? <laughs> okay, men uh, ellers så gør jeg sådan her. Du skal bare høre, hvad jeg gør, venner. Jeg tænder dig en lungeklasker. Så dine øjne bliver at guld, og du taber dine tasker. Og så fyrer vi op på det marmorskrin og så suger vi igen mens vi tyler papin den vandkylde sorte der stafet er med en selskinstil om en grønlander fed. et lad fuld jord i en sort skalle sæk transportabel jord og hukker uden dæk ryg yeah! på hvad du har frikadennede sø og ost far på hvad du har frikadettes øh, i røven bare du kan også bare brække nogle gulvbrædder op på din lejlighed øh, på fjerde saler bare krav en ordentlig hul så har du en inden der også det er også godt hvis du forstår hvad jeg mener eller du kan lave en lille udguling i din madras så har du en sengebogge I snakker med Simatje Briklings. Jeg ringer angående et forspørgsel på en kanal på min parabol. Yeah, ja, er det øjeblik? Ja. Jeg kan da, at I snakker med Simatje Briklings. Jeg ringer for at høre, at jeg vil gerne have installeret en parabol. Ja? Om det er hos jer. Det, det kan vi ikke klare, når... Det kan I ikke klare. Nej. Hvor bor du henad? Jeg bor i Nordvest. Ind i København? Ja. Ja. Altså, du skal nok finde en, en installatør, altså en installatør eller en radioforretning derinde. Men hvad er det så, I ja, har? Jamen, det er, det er mere kabel-TV. Det, det. det kan også godt være, at det er kabel-TV, jeg skal have fat i. Ja. Jeg søger nemlig en bestemt kanal, ja. siger de. Ja. Øh, en af mine venner, han har en, en, en kabel-TV, eller bare ja. bol eller hvad det nu er. Ja. Han har en, en, en, en fræk-kanal. Aha. Ja. Øh, og det ved jeg ikke, om I har nogen fræk -kanal. Jo, altså du kan hvis du hvis du får lagt til Danmark ind i os, altså hybriden af den, ja. her, Så kan du abonnere på sådan en, en selektorboks hvor der er en pakke med med de programmer på. En en fræk pakke? Ja, en fragtpakke. Ja. Men men hvad hvad er, hvad er det for en film er det er det, er det altså jeg vil ikke have, jeg vil ikke have noget altså sådan jeg vil ikke have noget afvining sådan noget med biler og sådan noget. Det skal være frækt. Ja, men det er også Kender, ja. du det? Kender du det? Ja, altså, der er en parke, der hedder... Der er, hvor de her programmer, de er på, i hvert fald. Men... Men med, hvis man nu tager en skala for 1 -10, hvor fra 1-10, til hvor frægt er det så? Altså... Ja, det... Det er sgu snart ikke, altså. Det er ikke noget... Jeg er, det, har, det med, er det et femtal, eller er det, er det måske et syver? Ej, ja, på hvilken skala? Ja, fra 1-10, til hvor 10 er det højeste, eller er det måske 6? Ej, jeg vil skyde på, at det er nok sådan en mere eller mindre erotiske film. Altså, det er nok, jeg ved ikke, det er nok ikke forbandet ja. hårdt. Det kunne jeg forholdske jer? Nej, Øh, det er mere fordi, jeg tænker, altså, øh... Jeg, jeg kan jo, altså, Discovery er jo ret fræk nogle gange. Ja. Altså, der sender de jo, øh, Men, øh, altså, der er simpelthen en pakke, hvor mange, hvor mange frække kanaler er der med. Mm. Det er prøve jeg kan finde den her engang. Øh... Og ja, det er, den her pakken hedder Adult, altså, eller nå. Entertainment, det nå, er også, nå. det er... Der er nok også TV-1000, og hvor der så også er nogle af de her erotiske film også. Ja, nu siger du erotiske. Mm. Altså, Romancerer. Gøre... Okay, okay, okay. Fræk, okay. Okay, fræk film. Mm. Men, øh, men øh, øh, det kunne være, at jeg skulle prøve at se på kabel, fordi så vil ja. jeg tjekke, om min, øh, jeg lige flyttede, flyttede ind, og så ville jeg tjekke, om øh, vi har hugget op med kabel, og om man kan få sådan en selektor, nemlig. Ja. Øh, det, ville måske, det ville faktisk være det smarteste, jo. Det er Det er jo ikke ja. til at stå og rode med sådan en udelparbol ja. ude på... Ude på altanen, men ah, ah. ja, så skal den svejses fast. Det går ja, sgu ikke. Ah. Men du skal have tusind tak for hjælpen. Velbekomme ja, Og god weekend. I lige måde. Hej. For en cykler. Ja, goddag. I De snakker det med Kavs Hifærd Høj. Jeg ringer angående et spørgsmål omkring... Jeg har en bror, som, som aldrig har lært at cykle. Det lyder måske lidt mærkeligt, men han kunne godt tænke sig at lære at cykle nu. Ja. Og han er jo... han er oppe i årene. Ja. Øh, men vi nyder meget at cykle øh, i min familie. Ja. Og øh, det jeg kunne spørge om, det var om der forefindes støttehjul til storcykler. Jeg har tre cykler Til voksne. Ja. Men det kunne jo godt, vi kunne godt tænke os, at han kunne komme til at cykle på to øh, Ja. Øh, så det, det er også mere om, om fordi at nu ringer jeg jo til en fagmand, fordi at det kunne jo være, at jeg har stødt ind i samme problem før. Øh, øh, og, og det kunne være, at øh, I havde måske et råd til, hvordan man kunne lære. Øh, ja, lad os bare sige voksne og cykle selv. Ja. Mm, nej, det ved jeg sådan set ikke. Altså, man kan nok få de der støttehjul, men det bliver ikke, det er en meget dyr ordning. Ja. Og øh, jeg har aldrig prøvet, jeg har hørt på det engang, men jeg har aldrig prøvet at montere dem. Men Nå. de var simpelthen så dyre, så det opgav vi igen. Nå. Men øh, jeg har altså trehjulet cykler, der kan man måske komme op og, og få fornemmelsen af, hvordan det er at træde rundt og komme ja. frem på cyklen. Hvordan, hvordan skal det forstås med træjule? Er det altså, sådan man sidder ned i uh, sådan en handicapcykel næsten? Ja. Jamen, det er bare det er, Den har to baghjul. Jeg har ja. selvfølgelig også. Jeg har også og uh, den har så to forhjul. Den er lidt nemmere at køre. <coughs> ja, nå no, ja. Ja, det kunne altså, ja. så skal du ikke holde balancen i starten, så kan du ligesom lære at træde rundt. Nej, fordi det er jo det der er svært ikke? Ja. Han, han er den koordination med balancen at taget rundt. Ja. Og han, han falder også altså, og slår sig og han det har han ikke godt af. Nej. Øh, og han ved, altså, han er meget meget stor cykelfanatiker. Man skal nok have for det første en lille cykel, hvor man kan nå ned med fødderne. Ja, det, det har vi også på det, hvor han bare går. Ja. Går, altså ligesom øh, sådan, øh, børnehavecykler, ikke? Ja. Øh, ikke hvor han så går bare. Men, men, øh, men han har simpelthen, og nu har, nu fylder han så 40 her øh, ja. næste måned, og så kunne det jo være for dejligt, hvis han fik ja. en, øh, en... Er det, fordi han har problemer med balancen, eller bare fordi han aldrig har lært at cykle? Jamen, han, han, han har været, ja, han har været alkoholiker i mange år. Nå, og ja. øh, og der er så er der sket noget øh, ja, op i hovedet, ikke? Ja, ja. hvor at, øh, ikke sandt, hvor at han har simpelthen øh, ja, han har vel drukket det øh, noget balancecenter væk eller noget, ja, men det, hans han hans. har det lidt svært ved det. Ja. Men jeg har sådan tre uler og den er jeg velkommen til at komme ind og prøve. Ja, men det skulle være næsten gøre, ikke? ja Bare lige for altså, nu tager jeg så en søster, med, når jeg ser på det og, ja. og hvad, hvad ligger, hvad snakker vi i pris? Altså vi skulle helst ikke over 20.000, vel? Nej, nej, øh... Jamen, det er slet ikke noget i den fil. No. Jamen vil du hvad, Jamen, det er på en cykler, så der vil jeg lige se, om jeg får tid til at kigge i næste uge. Ja, øh, Vil du hvad dag, du vil komme? Eller, eller så ring øh... lige først. Ja, jeg ringer lige først, lige, for jeg skal kommer, lige have fat i fordi... min søster, for hun skal ja. være med til at købe cyklen. Ja, onsdag er jeg her ikke, Nej. der har lukket, men ellers prøv lige at ringe for en sikkerheds skyld. Det kan du tro, jeg vil gøre. Det er sådan lidt usikker med åbningstider. Ja, selvfølgelig. Det kan du tro, jeg gør. Tusind tak for hjælpen. Jamen det var så lidt. Og du. god weekend. Jo, tak lige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 Yeah. Skål på det, Simon. Så kom vi så lige. langt det her ved at lakke mod enden. Derfor snakker vi lidt hurtigt, for vi har lidt travlt. Vi skal nemlig lige nå konkurrencen, inden vi lukker øh, ah, den ned. Vi skal nå konkurrencen. Nå, ja, undskyld. Men inden da, gul. så har du en undskyld, ikke? Abpro ja, undskyld, undskyld, undskyld, undskyld for det, der skete i de sidste uge. Øh, det var noget værre noget med den der telefonting, der kom i. To gange i et program, plus at den intro, der var, var i starten af programmet, den var for ugen før. Og det er noget med vores computer, som vi, vi sidder og fætter med. Den, øh, den vil ikke rigtig, som vi ville. Den bliver nogle gange helt hissig inde i computeren. Ja, inde i chipen og alt det der andet. Men lad det ligge. Ja, det er Fordi... sket og sket, og vi kan ikke gøre noget ved det. Nu skal vi til ugens grrrrngs. Ja. Og ugens grrrrngs gå ud på i dag, Jan. Ja, man skal gætte en lyd, som er og man skal... Ja, man har tre valgmuligheder, og det er, at det en... Fuld, fuld Grønlander en ko eller en kødmatros. Og den er meget svær for, for bor tror jeg. Altså nærmere betegnet, hvis man bor i Danmarks Røghul, København. Men lad os lige gætte lyden. Lad os høre den her. Ja, det var svært. Det var meget, meget svært. Det, det jeg tror, det er, det er, tror det Jeg tror, det bliver hårdt. Jeg tror, vi får to mails. Er det en kødmatros, en ko eller er det... En fuld grønlænder. Send dit svar på banjo altså banjo-dr.dk, med dit svar eller bare et lille notit om, at vi er nogle forpuglede røvhuller. Ja, og der er også kommet en ny månedsfrækker frækkert på www.dr.dk-u-banjo, og hun er rigtig sød, og hun har set CD imellem babberne. Shh. Den hedder Girdrud Køst, det er Banjus Likørstuhus' nylig udkommende CD. Skøtter ned i pladebutikken og får fat i den, inden at... Din plade... fætter køber den. Det er jo det, fordi, han for så er, er udsolgt. Han er nemlig farlig. Og øh, det var sådan set, hvad vi nåede i dag, kan man ja. sige. Lige om lidt, der er der det store mix her på på 3, og øh, det bliver sikkert helt dansagtigt og skørt og crazy Men nu der skal vi have de bedste catering og øh, hundedressører. Vi skal have en radioavis, fordi klokken den er nemlig gået hen og blevet 19.